My jsme se rozhodli, že se s vámi podělíme o naše aktivní dialogy, které se námi skutečně odehrály. Ať už po telefonu, po síti, nebo po staru. Takže tak začínáme. Můžeme, můžeme. Jo, ale musí začít vypravět. Tera, tera, tera. Tak, díl první v práci. Dneska mě to tady docela sere. No tak si doběš vyhodit na To bych mohl. Tak já jdu. A čas plyne jako voda v Úspěch? Ne, jen jsem rád. Díl druhý v depresi. Čau, co děláš? Mějím nádobí. A tě to? No hrozně. Já teď jedu na kole. Jel jsi dneska do práce na kole? Ne. Ale to bys měl, Martině. Jdu ti do Ale, a, a co teďka děláš? No pořád nejdu to, to nádovík. A netrvá tě to nějak dlouho? Už tání. Byl třetí v Četba jelezba, akorát s jinými písmeny. Místo Č, má l. místo T, má s. Když na tě tak přemýšlím, asi si budu číst. To jsme se neslípili, vídě? Ideologička nezměl. Ředníce plnávkolem říkají 40,3 stupňů celozřejo. Tak to jsem moc rád. <tějí> Dialogová. Ano, a, ano. A, já jsem tam No, ale mně se jednou zdál, okrkovej sen. Jednou jo. Já nevím proč. Byl jsem pak z toho docela zaskučený. To se mi teda nikdy nezdálo. Jako fakt s okurkou, jo? No, normálně jsme si tam krájeli okurky. To mi se zdálo, že vyložení že mě okurku. No, ty vole. A jaký to bylo? Ale překvapivě docela v pohodě. A šlo ti to? No to už si nepamatuju, ale já si myslím, že bych v tom byl fakt dobrej. No, ty se o ještě přemýšlel, jo? Tak věm sice, jak to mám rád, ne? To si fakt myslím, že jo? že by mi to šlo. Král bych v okurky v celém okolí. Dělob šestý My jsme vlastně taková malá plesnívá kulička vedle svýho. Cože? No si ven, kdyby si byl vesmírný smíraní a měl si zemní koli mezi dva prsty, tak by to byla na taková vlhká, trochu chlupatá koule. Kus. Díl sedmí ve třech. Čau. Čau. Čau. Tak co? No co ty? Hmm. A co kdybychom? Co? No, ale to vlastně ne. Hele, já jsem to No, tak něco navrhnit. Váta Ale jo. No, já no tím, se zítěl, to se jsem vám říkal, to tam o Jo, pardon. Poslední dobou zjišťuju, že některým lidem se opravdu ozývám jenom tehdy, když něco potřebuji. Jsem špatný člověk? Co potřebuješ? Potřebuji, potřebuji abys mi odepsal to, víš, že nejsi. Nejsi špatný člověk. Google, tak já budu někoho toho? To to <laughs> Ještě nevím. jel devátý v pokuty hra. Měl bys vzhnout. Ale hodnou, ten je No ale fakt, a zpomněte toho obliku, pár kilo, vězni na kole. Dobrden. Ač jděte teda? Jo, desátý v raději. Tak jo, tak já ti to řeknu. já budu tata. <laughs> Dan, nenachází slov. Tak něco řekni, ne, sakra. Dan, nenachází ten písne. Bírok <tějí> <tějí> <tějí> jedenáctý v srpnu. Co děláš dneska? Budeš mít nádu? Dneska ne, Že ženou a je pryč, tak pařiš na kumbu. <tějí> <tějí> Já si tady drbokohule sám. LOL. Dneska mě furt svěděje, což je? hloubkovou omáčku s vepřovou pítou s chlebem, smaženými hřípky a grepový staropraven. To je hloubková omáčka. Hloubková, to byl autokorek. Pivo, už jsi na rozběhuču se svobodou. Musím si i koupit pivo, maso a cigára. A na tom zdravou To jsou píc cigára. Bíral 12 to nostalgík. To by mě zajímalo, co by se stalo, kdybychom si spolu tehdy nesli do levice a nepoznali se. Asi jo. Dialog 13. Inspiraci. Jsem si říkal, že bych mohl sepsat nějaké naše dialogy na to čtení. Tak za tam budou sami sprostý slova. No, tak to je přece jasné. No, tak jo, něco napiš. Tak jo? Tak <laughs> <Kurva. laughs>